Ерл Стенлі Гарднер. Блискавка не влучає двічі в одне місце. Боб Ферфілд вийшов із таксі і попрямував до виходу на перрон Південно-Тихоокеанського вокзалу Сан-Франциско з виглядом людини, що звикла подорожувати потягом. Ні вираз його обличчя, ні поведінка не видавали, що в легкій дорожній сумці, яку він тримав у лівій руці, він везе діаманти, вартість яких дорівнює цілому статку. Він недбало показав контролеру квиток до лос анджелеса і пішов уздовж довгої низки спальних вагонів. Він уважно дивився на номери вагонів і, дійшовши до 11-го, не дозволив провідникові взяти його сумку, а просто назвав номер місця і зайшов у вагон. Через 80 секунд прохід на перон закриється. Через 140 потужний локомотив рушить і потягне за собою ланцюг важких спальних вагонів. Майже всі пасажири вже сіли в потяг. На полицях із парними номерами були застелені ліжка, на непарних сиділи пасажири. Боб Фергалто окинув попутників оцінювальним поглядом і зітхнув. Все ж таки подорожувати приємно, пробурмотів він. Потім зняв пальто й капелюха, недбало кинув їх за зелену фіранку, що відгороджувала нижню полицю номер 7, і сів на сидіння навпроти. Дорожня сумка стояла поруч, і він спирався на неї рукою. Ще раз уважно оглянув вагон і раптом завмер. Поп Ферфілд посунувся до краю сидіння, щоб краще розгладіти чоловіка, який щойно зайшов до вагона. У кутку просто перед дверима стояв Слік Сімс, славетний на всьому узбережжі крадій, що спеціалізувався на коштовностях. Ферфілд миттєво впізнав Сімса і одразу насторожився. Його права рука обережно потяглася до пістолета, схованого в кобурі під лівою пахвою. Він випростався і почав спостерігати з утричі більшою пильністю, готовий до рішучих дій. Молодий партнер торгової фірми з продажу діамантів Боб Ферфілд добре знав усіх відомих злодіїв, що спеціалізувалися на крадіжках коштовностей. І Слік Сімс посідав у цьому списку, так би мовити, почесне перше місце. Та попри це він був певен, що сам для Сімза незнайомець. Боб запам'ятав його, коли в поліцейському відділку пильно вдивлявся в його обличчя. Поліцейські водили сім за кімнатою, а ювеліри, що сиділи за одностороннім склом, розглядали його уважно. Поліції досі не вдалося довести, що Сімс вчинив хоча б один злочин правоохоронці були впевнені на його рахунку понад два десятки крадіжок коштовностей, але їм бракувало бодай одного доказу. Боб Ферфілд повернувся на своє місце, сховався за фіранкою, що відділяла нижню полицю від проходу, і почав непомітно спостерігати за всім, що діялося у вагоні. Він звик возити з собою діаманти на тисячу доларів і завжди дотримувався заходів обережності проти звичайних грабежів. Завжди користувався перевіреними маршрутами і ніколи ні в нівщо не втручався під час поїздки. П'ять років йому вдавалося подорожувати без жодної невдачі, і він почав ставитися трохи зверхньо до розхваленої спритності злодіїв. Пістолет брав із собою і далі, носити сумку в лівій руці стало звичкою, а в потягах він ніколи ні з ким не знайомився. Проте, окрім цих елементарних запобіжних заходів, подорожував він так само, як і всі інші. Він подумав, що, мабуть, варто було вийти з вагона і дочекатися іншого, пізнішого потяга. Діаманти Вітні цілком заслуговували на увагу самого Сліка Сімза. Присутність відомого злодія в тому самому вагоні нервувала Боба. Але стукіт коліс, скрип вагона і грюкання дверей сповістили. Вже запізно. Вночі потяг майже не зупиняється, хіба що на коротку зупинку в Сан-Хосе. Вранці зупинка в Санта-Барбарі, ще раз у Сомісі, щоб набрати води. А тоді потяг беззупинно прямує до станції Аркейд у Лос-Анджелесі. Якщо вийти в Сан-Хосе, доведеться довго чекати наступного, на експреса. Ферфілд знизав плечима і вирішив не спати всю ніч. Сімс пройшов трохи похитуючим вагоном і сів на місце, яке щойно звільнив Боб Ферфілд. Його м'які котячі рухи нагадували звіра, що вийшов на полювання. Та він був дуже обережний і жодного разу не глянув на полицю навпроти. Здавалося, його нічого довкола не цікавило. Він байдуже грався кінчиками пальців, не зводячи з них своїх сіросталевих очей. Потяг набирав хід. По шипках били навскісні струмені дощу – за стінами вагона вив вітер, але локомотив усе швидше мчав крізь грозу. Ферфілд зиркнув на інших пасажирів і зрозумів, що квитки продали навіть не на всі нижні полиці. Раптова гроза не лякала людей і багато хто скасував поїздку, тож у вагоні було не більше як вісім чи дев'ять пасажирів. Сімс зітхнув, відкинув голову назад і побіжно оглянув вагон. Здавалося, він не помічав пильного погляду Боба Ферфілда. Його увага була прикута до полиці в іншому кінці вагона. Сірі очі Сімза на кілька секунд затрималися на дівчині років трохи за 20, а тоді він знову пустив повіки і поринув у задумливе споглядання власних пальців. До вагона зайшов провідник спальних вагонів і рушив проходом, збираючи квитки. За ними йшов провідник потяга. Дівчина з 12-го місця явно не спала всю ніч. Очі були запухлі і почервонілі. Обличчя бліде, як папір, губи побілі, Але її маленьке вперте підборіддя зуховало стирчало вгору, а щелепи були міцно стиснені. Права рука стискала сумочку на колінах так сильно, що пальці зблідли. Її погляд був спрямований на Боба Ферфілда, і в нього не було жодного сумніву. У глибині її темних очей світилися підозра й ворожість. І тут увагу Боба Ферфілда знову привернув слік Сімс. У його манерах було щось від хижака, що приготувався до стрибка. В холодних сірих очах мерехтіла загроза. Він трохи нахилився вперед, не зводячи погляду з потилиць дівчини на 12-му місці, яку добре бачив. Здавалося, він вичікує моменту, коли вона підведеться, щоб кинутися вперед. Провідник наводив лад у вагоні. Лише одна полиця була ще зашторена. Більшість пасажирів уже повернулися з вагону ресторану, бо Ферфілд уловив у виразі обличчя дівчини щось таке, що дало йому змогу зробити висновок. Вона ще не снідала. Вона, схоже, не тільки не спала, а й давно нічого не їла. У цей момент усміхнений офіціант поставив піднос на стіл, і двері за його спиною зачинилися, приховавши від Боба обличчя двох людей, які так привертали його увагу. Боб налив собі кави, розламав булочку, потягнувся до шматка хрусткого підсмаженого бекону і знизав плечима. Ферфілд не вважав себе егоїстом, він просто робив свою справу. І одним із непорушних правил було триматися якомога далі від інших пасажирів. Минуло дві години. Потяг проминув перевал Санта-Сусана. Проповз між скелями, спускаючись із гір, з гуркотом промчав долиною Сан-Фернандо і нарешті вповз під склепіння вокзалу Аркейт у Лос-Анджелесі. Розова ніч розтанула під чарівним небом Південної Каліфорнії, і сонце лило яскраве світло з темно-синього неба, на якому не лишилося і сліду вчорашніх хмар. Боб Ферфілд навмисно дочекався, поки всі пасажири вийдуть із вагона. Лише після цього він зійшов на перон, і його м'яко обгорнув запашний південний вітер. Він швидко пройшов пасажирським переходом і піднявся на вулицю. Тут, як завжди, не скористався першим таксі, що під'їхало, а сів у друге. Саме воно і відвезло його до готелю. У Боба завжди було чимало справ у Лос-Анджелесі, тож він міг дозволити собі постійно знімати апартаменти в одному з сучасних готелів, який фактично став йому другою домівкою. У шафах висів необхідний одяг, на полиці стояло кілька улюблених книжок – а головне, був маленький, але дуже надійний сейф, тож будь-якому зломщикові довелося б неабияк попітніти, щонайменше кілька годин, щоб дістатися до коштовностей. Ферфілд, звісно, не думав, що його намагатимуться пограбувати в його власних апартаментах у цьому готелі. Він просто не хотів носити діаманти в кишені кожного разу, коли мав вийти, і водночас вони мали бути завжди під рукою. Щоб у будь-який момент показати їх покупцям Його влаштував би і сейф готелю, якби не витрачений на марно дорогоцінний час Коли доводилося класти туди коштовності чи забирати їх назад Покупці не любили чекати, тому Ферфілд віддав перевагу власному сейфу в апартаментах Клерк готелю засипав його привітаннями, щойно побачив Боба Ферфілда Сонце зігрівало душу, сніданок був чудовим і торговець з діамантами відчував, що перебуває в злагоді з усім світом. Він піднявся до своїх апартаментів, покрутив цифровий диск сейфа, відчинив дверцята, витяг діаманти з дорожньої сумки, ще раз милувався ними і поклав у сейф. Потім набрав нову цифрову комбінацію і з полегшенням зітхнув. Попри те, що Боб уже був готовий посміятися зі своїх нічних страхів, у сліку Сімзі все ж було щось таке, що мимоволі викликало тремтіння. Від цього мисливця за коштовностями віяло невиразною загрозою, яку важко було розвіяти звичайними заходами безпеки. Нерви розігралися, пробурмотів Ферфілд. Він плеснув собі двіски, осушив склянку одним ковтком і рушив до дверей. Хотів спуститися вниз, поговорити з керівником готелю, знайти когось із знайомих. Пообідати разом, а потім зв'язатися з потенційними покупцями і почати переговори щодо продажу діамантів. Коли він вийшов у коридор і обернувся, щоб замкнути двері, краючком ока помітив жіночу постать, що прослизнула до ліфта. Боб не звернув на неї особливої уваги. Загалом жінок, які проходили повз, він майже не помічав і не мав звички задивлятися на всі бічі. І раптом він почув за спиною коротке зойкання. Він скоріше відчув, ніж побачив різкий загрозливий рух і обертаючись помітив блиск воронованої сталі. Перед ним стояла темноока дівчина з місця номер 12 у потязі. Одну руку притискала до грудей, а другою тримала автоматичний пістолет, націлений просто на нього. «Я знала, що ви переслідуєте мене!» вигукнула вона. «Хочете дістатися до моїх перлів?» «Так от, пане хороший, досить! Ви поясните свою поведінку в поліції!» Ферфілд від подиву навіть розтулив рота. «Про що ви?» «І, будь ласка, направте цю штуку кудись вбік, різко сказав він, отямившись. «Ви простежили за мною до самого потяга!» – продовжила вона, рішуче виставивши підборіддя. «Ви пересіли ближче до моєї полиці, щоби бути на похваті!» «Але я не спала всю ніч, і вам не вдалося мене обікрасти. А тепер ви вислідили мене до готелю і навіть примудрилися зняти номер на тому самому поверсі. Тепер усе ясно. Я правильно зробила, що звільнила свою секретарку. Поліція попередила, що її бачили з якимось злодієм, який спеціалізується на крадіжках коштовностей. То це вона розповіла вам, яке в мене місце в потязі і який готель я замовила». Що ж, побачимо, що ви скажете поліції. Ідіть до ліфта. Якщо поворогнете рукою, стрілятиму. Я збираюся спуститися з вами в хол і передати вас детективу готелю. Раптом весь комізм ситуації дійшов до Ферфілда, і він коротко засміявся. «Ви гадаєте, що це я злодій?» – запитав він. У темних очах дівчини палало призирство. «Не думайте, що вам вдасться задурити мені голову!» – різко вигукнула вона. Боб Ферфілд проігнорував її заборону не рухатись, навмисно, повільно витяг із внутрішньої кишені візитівку і простяг її дівчині. «Дозвольте представитися. Ферфілд із Сатер, Медісон і Ферфілд. Торгівля діамантами. Я постійно мешкаю в цьому готелі. Керівник може підтвердити мою особу». Кері здивовано розширилися. Пістолет повільно опустився, а потім зник у сумці. «Боже мій!» Вигукнула дівчина. «Та я ж Грейс Делано із Сіетла. У мене були ділові контакти з вашою фірмою. Неймовірно. Боб Ферфілд, а я ж прийняла вас за злодії. Минулого місяця я отримала від вас кілька листів». Вона весело засміялася. «Річ у тім, що при мені дуже дороге немисто. Перлине з колекції поттерів. Ви, мабуть, знаєте про нього. Воно в моїй сумочці. Доводиться ризикувати». У мене зустріч із покупцем, за якої я й вирушила в подорож. А коли ви пересадилися ближче до моєї полиці у вагоні...» Вона дружньо простягнула йому руку. Ферфлд потис її та чемно вклонився. «Погляньте», – довірливо сказала вона. Дівчина розкрила сумочку, і у внутрішній кишені Бог побачив матовий блиск білосніжних перлів на тлі чорної шкіри. «Мені зробили дуже вигідну пропозицію, і я, певно, її прийму». Поділилася вона, насторожено озираючись довкола. Раптом вона різко захлопнула сумочку. Коридором йшов чоловік. Рухався він з м'якою котячою грацією. Погляд його холодних очей був спрямований на Боба Ферфілда і дівчину поруч. І в цьому погляді ховалася загроза. За ним йшли двоє типів із зловісним виглядом. Це могли бути вантажники, носії або ж грабіжники. У будь-якому